Hainbat ibaik, mediterraneora isurtzen dituzte urak Euskal Herrian. Guztiak eskutik iristen dira ara, Ebroi bai handian bat egindutelako lehenago. Penintzularen iparraldean dauden Europako mendietan jaio, eta Ebrok Araba eta Nafarroa bustitzen ditu gurean. Nafarroatik oso kilometro gutxira hain zuzen erriosako lurraldean, Ebrok Badu txoko berezi bat. Berdea eta basabizitza dira bertan nagusi. Ur ibiltzeak oasi txiki baten barruan sentiarazten zaitu. Ura, basoa, uharteak, harriak, soinuak, koloreak. Naturre erreserba bilakaturik babestuta dago Ebroko zati hau. Eta bizitak merezi duela uste dut. Ibai lautada zabal samarradu bertan, ebro ibailuzeak. Zigizaga igarotzen daura bertatik. Urertzean, gizakiaren arrastoan abarida. Baratzak eta abelburuak ikus daitezke. Eta makalak, xake taula batean bezala landatuta. Kalitate handiko egurrik ezpadute ere, bizko rasten dira. Bereziki ibai ertzetako lur gozoetan baina tarteka ibar baso basatiak aurkitzen dira, zaharrak eta ederrak. Zumezuria, makala, zurzuria, lizarra, desberdinetakoak eta desorden perfektuan tinko. Itzala egiten diete txikixeagoa diren larosei, larrari eta elorri zuriari. Uda amaieran eta udazken aldera ematen dituzten fruituek inguruko animaliak elikatuko dituzte. Animalia ugari eta dibertsoak agertzen dira. Lehorra eta ura elkartzen dituen gune aberats honetan. Matrimonioko ohearen tamaina dutelako amiamokoen abiak deigarriak dira eta ugariak inguruan. Baina egan ikusi ditugu ikusten zailak direnak ere. Kurrilloak gailo kantarantz bidaian, eta moko zabalgo seti bat, limoan mokoka. Udazkenean izan gara alfaroko txoko honetan, eta ornitologo jantzitako ornitologo aurkitu dugu bidean, bere teleskopio erreldoi eta guzti. Kurrilloetako bat, erituta, lehorera jaitsita dagoela kontatu digu, Eta bitartean, taldekideak, bueltaka egan ari direla, zain. Ubarroia eta lertsuna ere ikusi ditugu. Eta hor nonbait egongo dira Europako bizo ja, eta igaraba. Guk, ez ditugu ikusi, zoritxarrez. Egia esan, ez dituz sekula ikusi. Baina izan badirela sinesten dut. Leku baketsu eta natural samarrau egokia da jentzat eta auskalo. Nik baino zorte hobea duenak ikusiko ote zituen. Ongi garatutako Ibarbasoa iluna izan ohi da, zuaitz asko dagoelako. Itzala ugari eta ezetasuna, klima lehorra bada ere. Belar gutxi ageri da baldintza horietan. Alere badira gustura sentitzen direnak, haien zuriak eta huntzak zurtoinak berdetzen dituzte udan, eta udazkenean basoari kolorea ematen diete. Ebro ibaiaren jatorrizko nortasunaren zipristin bat ezagutu dugulakoan, atzean utzi dugu, eta nafarroara sartu. Itzuliko gara, kurriloak gailokantara itzultzen diren moduan. Laster arte,